Cigarettára gyújtott, köhögött néhányat, és elkezdett borotválkozni. Mindig cigarettázott borotválkozás közben, tudtával ez volt az egyetlen módja annak, hogy enyhítse az elkerülhetetlen mindennapi feladat unalmát. Tizenöt évvel ezelőtt megesküdött rá, hogy mihelys kikerül a hadseregből, szakállat fog növeszteni, de még mindig a hadseregben volt.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 a hadműveleti részleg főnöke és a ddmi az elhárítói. A helyettesek ezredesi rangban voltak. Vandan főnöke Bug a lezredes a ddmi alá tartozott. Bag volt a felelős a személyi biztonságért, és idejének legnagyobb részét a cenzori apparátus igazgatásával töltötte.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 A németek szerették volna kiúttatni Ali Törökországból és propaganda célokra felhasználni, a britek viszont szerették volna megakadályozni, hogy Juvalda fénybe kerüljön. A törökök meg, akik féltékenyen őrizték semlegességüket, senkit sem akartak megsérteni. Vanda feladata az volt, hogy biztosítsa, hogy Ali Isztambulban maradjon. Ali azonban ruhát cserélt egy német ügynökkel, és vandamóra előtt meglépett az országból.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 Nagyobb volt, mint a dma é és az elintézendő ügyiratok kosarát nézegette. Mivel mindig szívesenben beszélgetett, mint dolgozott, intett Vandannak, hogy üljön le. Felvett az asztalról egy élénk piros kriketlabdát, és elkezdte egyik kezéből a másikba dobálni. Jól játszott tegnap, mondta. Ön sem játszott rosszul, mondta Vanda. Ez igaz is volt. A hírszerzők csapatában Bug volt az egyetlen tisztességes labdavető,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 Nem olyan, mint egy európai ember otthona, gondolta, mikor végig sétálta a sötét hűvös szobákon. A falakon nem lógtak vadászjeleneteket ábrázoló nyomatok, a polcokon nem sorakoztak fényes fedelű Agatha Kriszti és Dennis White-lip könyvek. Nem volt sehol egyetlen Maplesztól vagy Haroldztól importált háromrészes garnitúra sem. Helyettük a ház hatalmas párnákkal, alacsony asztalkákkal, kézzel szőtt szőnyegekkel volt berendezve.